لکه بارے مې او هغه حجلته لري څه ته لري آجہ آج پېژن الله دې مې دې آمين او هغه حجلته لري او ان څه کوم دونو ثواب یو او دڅېنو او ثواب کوکو نزدد تواف خوشو فونتو او حاج شوئده گو نزدد و تلد نور و تواف خونه دا توافی زیارت مطارد شاوشی کمپرست دی تواف حاج کشی کمپرست دواف دا تواف جو دسو او راغې غیتی نو حاج او حاج که را می حرامان سا ختم کون نوست دا او شاپيڅه ویلو بيو ده سموستي ها نو بيو ده سموستي اي بيو ده ثواب ديږي سږه راتونه نه اځ باتي لریشتي ستاته نو شوه او امام شاپيڅه دا کوم نه معلومه تا نو شاپيڅه ویلو او حديث بیت الله شریف نو طواف او داسې دی له کومونځو او د نبی صلی الله علیه وسلم نه نیولې الا لا سوقنا بالبيت عریان ولا مقدس د بیت الله شریف نو طواف پر هم نه کوي او پر باندې په هر دا د نه دی دا ویلی دی حدیث نه معلومه شو مونږه یو قراملې قرآن مجید کر آگئی ولی طوب و فو بل بیتل حاکر دیو لگی دیو تواق ما نمعلوم ہونا دا اوران دی دل دی دا خنوپی دی چار چاپی رسی دی تواق تو خود حضرت کنشت دا حدیث تلی آیات سرسنگی حضائی کہیں زیادت پر کہیں حدیث دا آیات تلیو معلوم ہو جئی تواق خواست دیو تو بگی دا حضرت دیکھم دینا پرست کنشت تو بلی آیات زیادت کہیں زیادت تر کتاب ورلانه څنګه دا راستو چې کمونو نه څه په خبره واحد باندې کوي خبره واحد ته عمره حیثیت نه ده که به قرآن مجید نه څه دي څه وکاو دې د نن د خپل ځخیاو ساتو او دا چې هغه د توا په رسو او شو. سوایږي هغه څه شي واجب وي او دا څه پرانو نه جوړيږي دا څه سوځي واجب وي چې نو حج باطلی کی نه پازديږي نه هغه چې نیګړتیا شي راشي نو قرباني یو هغه څه قرباني دي چې کوم واجب پازدې شي نه دا کوم څه چې واجب پازدې زستاو وته کی؟ کوکی، مو څه شو؟ کوشو چې پاره شو. زستاو باندې کی؟ د خپل بدګار ته لکه اوبو کوي. چې پاره شو بیا کی خو چې پاره شو بیا نګی. ابل زموږ او طورت تکنونو فاید تواف کی اطول اللہ کولی الولا رفا الولا آتا سفتیانتا کی بطلو تفریب اندریما ای ذاکان الخاص بینام بی نفسی ہی لای احتمیل بیان فا بطل شرط و طورت تواف کی آید تواف کی آید تواف کی آید تواف کمیونے و این ان تواف بیت لان تواف بيت الله شريف تواب وغير طوحارتنا وغير عدسنا شئيزو؟ جائزو؟ جائزو؟ جائزو؟ لقوه السلام قطاب الصلاة قول السلام ألا لا يطوفن لا يطوفن في البيت محطة لنا عريان تواب فانا كي دي بيت الله شريف النبي عدسان بربن كنه لذي بموقع تقول كنه بربن لبه تواب وانا مننا قول مو این تواف الابز خاص تواف الابز خاص ته معناه معلوم معنی معلوم ماذا هو چکر دوران حول الكعبہ چافر در کعبینا و اشتلاح تو تو عاردی فیه لا یکونو بیانا کهو و اشتلاح تو دا خو بیان نشو لیکن اونی بیانن دی نفسی ولی اکونو نسخن و هو لای خبر الواحد تب خبر واحد کندا جایز ندا غایر تورا لان نبیدا ہوئی شان تکونا واجب بردان چدا بسی شیش واجب شیش یان اوسوبتار کې تاسو د دې اودس په اړه کې دلوه جواب څه شي ناقص شي خو د بارو په داب د جویره وو اکه بچا تا سره د سره په توافي زیاره زیارت کې و به صدقه په غیره اله اور د نفل ثواب به اوسو شو نفل ثواب یا دومره ثواب هاي کې و صدقه و شي اور دي واه سره د فريت راځي ملعون موندو استان لیک تا پوچھو مولا جیون ته وله ته بو خو خاله ديتابولار اګه او ثواب پانا تا او پرچ دوران دے چکار دی ها ائی لگا مولا جیون ته داو چکار به کید کرن خدا دې چې وله ته وو بو خو چکار کې کم نه او د بیت الله چکارې ثواب ټول څه کوي وو وو نه کم ثواب نه وو فرض دي دا وو په دې د سټڈی د کوم نه وای دا اتیشت دا د مولاجي د حدیث کراغلی دا څنګه راغلی حدیث کراغلی نو مولاجيون څه واجب خبره چې ما غ حدیث کراغله زیادت په کتاب الله چې تا غ زیاده حدیث کراغل خیر د حدیث کراغلی یو مرنده کېدون ورک دا زموږ ما سره کار نه کیږي دا مولاجيون څه تاسو به کار کوي ما سره کېنه لکه نووبه دي کار کوي ستا دې خبره واحد د چې کوماري څخه مشهور دي ادا آیات پر پشتانت کے برابر دی آیات پر زیادت پاگی جائز دی پر خبری مشغول سے دی جائز دی پر واحد سے ندی جائز ندی من خدا سے خلق نہیں واما زیادت و قونی وچہ کری بابتداء او من الحجر او اتداد چاہنا حجر ارسوت نا تاک اللہ ترکی شروع کی کم نے شروع کی حجر ارسوت اتتے آره دغه روبې داغه د ورشې څنګه مو کار راځي ار دې نه ورګړټ مته چې کومه ورګړټ څنګه او یو سره وځي ما ما شنه دې ما سره دا خبرې وکړې چې ما څنګه به په پارک او پکا و تا و کی ماکرو هم د ګورمت او زما اجازه دی. دغه زما اجازه ده. خلک نه او خلک خبر نه کې ته خو کوي. اگر دا غوښتو، راکا. راغله. کو. او په کارځي د مسلې ته کوځه ده ما. مرده د خیر له داسې چیرې دا سره پوه جوه اوسرو وخت کماتوي بیا غره غيوماته وي چې توا پچ کمونو زغه زینه شروع کوي خپل کی زینه ما دې د بګلاچارو اوس کی چې کمنه تورګټ شي ودا غلنه شروع کومه کنه پریکیکاله ما کوم نورو غوښتو کنه ما دا باور وکړم نو ستاسو پریکیکه چې کومه دراځنه شاره ده نه وزه کنه مزه دغه زینه شروع کوي تک تاسو چې کله چخره بغیر والی دې دوباره وکړه نو ما هغه کنه دوباره करत اماما جیارت و قول اصطبع تواسید و افتداو من الحجر اصطبع فلاعاللہو سبتا بقبر المشهور و هوا جاہلون مل اتفاق ملاجون سبلاعاللہو ایلک اجدت پتا و دیتا عملی تواروس و ایرو رو امسوتا ہوئی عملی تواروس دیکی کس حدیث نوی ہونگانا و دادو کورو صحابونا طبقہ پا طبقہ سدے ناقل دیتا کلی سکریس او احلی و احلی و او دارن افتداع نشانہ کرینا عم څو روایت نووی دا عملي تواروس پاتې شي عملي دی کافي دي بواسطه دې له لارې پاتې تاسو دې د دې